Овід оселився за містом, недалеко від Римських воріт. Тут же мешкала ізіта. Він, видно, був себаритом, і хоч у квартирі непомітно було особливого марнотратства, усе ж в окремих дрібницях почувалася любов до розкоші, а в загальному тоні оточення вибагливість смаку. Галі Рікардо це дуже вразило. У людини, яка жила десь на безлюдних берегах Амазонки, вони сподівалися знайти більше простоти і дивувалися бездоганним галстукам овода, безлічі його черевиків і силі селенії усяких квітів, що завжди стояли в нього на письмовому столі. А взагалі вони з ним ладили. Він до всіх ставився привітно і подружньому, особливо до місцевих членів медіанської партії – з однією лише джемою він поводився інакше. Здавалося, він не злюбив її з першої зустрічі і старанно уникав її товариства. Кілька разів він був навіть грубий з нею і цим збудив до себе щиру ненависть Мартіні. Ці двоє чоловіків не сподобались один одному з самого початку. Їхні характери були такі різні, що між ними, окрім неприязні, нічого й не могло бути але неприязнь Мартіні перейшла тепер в одверту ворожість. «Мені вайдуже, що Ріварес мене не любить», – сказав якось же інжемі ображеним тоном. «Я його теж не люблю. Отже, ми з ним квити. Але мене страшенно обурює його поводження з вами. Якби це не загрожувало скандалом в організації, бо незручно ж самим запросити людину, а потім сваритися з нею, я б зажадав від нього пояснень». Дайте йому спокій, Чезаре. Це не має значення, та й зрештою я сама винна. Чим же ви винні? Тим, що він мене так не любить. При першій нашій зустрічі у Грасіні я його образила. Ви образили? Щось не віриться мені, Мадонна. Звичайно, я зробила це ненавмисно, і потім дуже жалкувала, що так вийшло. Я сказала, що люди сміються з калік а він побачив у цьому натяк на себе. Я не вважаю його калікою. Він не такий уже і понівечений. Звичайно, ні. У нього, правда, одне плече вище від другого і сильно пошкоджена ліва рука, але не горбан же він клишоногий. Шкотельгання його таке непомітне, що про це не варто й говорити. У всякому разі він тоді весь затремтів і зблід. Безперечно, я зробила страшенну безтакність але все ж таки його вразливість здивувала мене. Очевидно, йому вже доводилося терпіти від подібних жорстоких глузувань. Не думаю. Таких жартів більше можна сподіватися від нього самого. Під витонченими манерами цієї людини відчувається якась внутрішня брутальність. Я його не терплю за це. Ви несправедливі, Чезаре. Мені він подобається не більше, ніж вам, але на що ж виставляти його в гіршому світлі, ніж він є в дійсності? Його трохи неприродне поводження справді дратує. Але, очевидно, з ним занадто багато носилися і страшенно стомлюють його нескінченні дотепи. Але не думаю, щоб у нього були якісь лихі наміри. Не знаю, які там у нього наміри, але раз людина з усього глузує, то тут не все гаразд. Мені гидко було слухати, як він під час дебатів у фабріці громив реформи нового папи, намагаючись у всьому знайти низькі мотиви. Джема зітхнула. Боюся, що в цьому я більше згодна з ним, ніж з вами, сказала вона. Такі добряги, як ви, завжди сповнені рожевих надій. Ви готові вірити, що коли на папському престолі опинився добродушний літній панок, то все буде гаразд. Треба йому лише повідчиняти двері тюрем і роздати направо і наліво своє благословення, як ви вже певні, що через які-небудь три місяці на землі настане золотий вік. І ви ніяк не можете зрозуміти, що сам Папа не може виправити стан речей, хоч би він і хотів цього, що все лихо у невірному принципі, а не в поведінці окремої людини. У якому принципі? У світській владі Папи? Чому тільки в цьому? Це лише частина загальної несправедливості. Корінь же зла в тому, що одному дано владу поневолювати інших, і це створює між людьми ненормальні взаємини. Мартіні здійняв руки вгору. «Годі, Мадонно, годі!» – вигукнув він, сміючись. «Раз ви вже починаєте розвивати такі теорії, не буду сперечатися з вами». Я, власне, прийшов сьогодні до вас не сперечатись, а поговорити з приводу одного рукопису. Він витяг з кишені згорнутий папір. Що це? Новий памфлет? Нова дурниця цього горизвісного Рівареса, яку він вчора прислав до комітету. Я знав, що треба було з ним таки посваритися. Та в чому ж справа? Слово честі Чезаре, ви до Рівареса упереджені. Він, може, й не симпатичний, але зовсім не дурний. А я й не заперечую, що ця штука от теж по своєму розумна, але краще прочитайте самі. Це була сатира на дикий ентузіазм, яким супроводжувалося обрання нового папи і досі який ще не вщух в Італії. Як усе, що писав Овід, насмішка була різка й дошкульна. Та, хоч стиль автора дратував джему. Вона не могла не визнати справедливості такої критики. «Я цілком згодна з вами, що це написано в огидному, злому тоні», – сказала вона, кладучи рукопис на стіл. «Проте, на жаль, усе це правда». «Джемо!» «Так, нічого не вдієш. Хай варис бездушний в'юн, але правда на його боці» і нічого нам переконувати себе, що цією сатирою він не влучив у ціль. Він влучив. То ви вважаєте, що її треба надрукувати? Це вже зовсім інше питання. Звичайно, в такому вигляді її друкувати не слід. Ми тільки б усіх образили і відштовхнули від себе, а користі для діла не було б. Але якби він міг переробити цю річ і викинути всі нападки особистого характеру, вона справді була б дуже цінною. Взагалі це прекрасний зразок політичної сатири. І я ніяк не сподівалася, що він може так гарно писати. І він каже якраз те, що треба. А ні в кого з нас не вистачило б на це мужності. Особливо блискуче написано те місце, де він порівнює Італію з п'яницею, який, ніжно пригорнувшись до злодія, що обкрадає його кишені, плаче в нього на грудях. Чемо, Та це ж найгірше місце в цій сатирі! Я ненавиджу цей скажений гавкіт на всіх і на кожного!» «Я теж! Але не в цьому річ. У Рівареса дуже неприємний стиль, і він не симпатичний, як людина. Але коли він каже, що ми сп'яніли від урочистих процесій, обіймів та закликів до любові і згоди, і що єзуїти та санфедисти використовують наше засліплення, він тисячу раз правий. Шкода, що я вчора не була на засіданні комітету. Що ж ви вирішили зробити? От саме в цій справі я й прийшов до вас. Ми просимо вас піти до Рівариса і переконати його, що панфлет треба трохи зм'якшити. Мене? Але я його майже не знаю. Крім того, він мене ненавидить. Чому з усіх вибрали саме мене? Та просто тому, що сьогодні більше нікому піти. До того ж ви з усіх нас найрозважливіше, і не будете марно сперечатися та сваритися з ним, як могло б статися з кимось іншим. Від цього я, звичайно, утримаюсь. Ну гаразд, я піду. Тільки в мене щось дуже мало надії на успіх. А я певен, що коли ви захочете, то переконаєте його. Скажіть йому, що увесь комітет – Захоплений його сатирою, як літературним твором. Це піднесе його настрій. І до того ж це щира правда. Овід сидів коло заставленого квітами стола і замислено дивився в підлогу, держачи на колінах розгорнутого листа. Кудлата вівчарка, що лежала на килиму біля його ніг, підвела голову і загарчала, коли джема постукала в двері. Овід схопився з місця, і сухо-церемонно вклонився гості. Лице в нього стало суворе і байдуже. — Ви надто люб'язні, — промовив він льодовим тоном. — Якби ви дали мені знати, що я потрібен, я б і сам прийшов би до вас. Бачачи, що він щиро бажає її провалитися крізь землю, Джема поспішно пояснила, в якій справі вона прийшла. Він знову вклонився і подав їй стілець. «Комітет доручив мені піти до вас», – сказала вона, – «бо думки з приводу вашого памфлета поділилися». «Я так і знав», – посміхнувся він і сів проти неї, присунувши велику вазу з хризантемами, щоб заслонити своє лице від світла. Більшість членів комітету вважає, що хоч з літературного погляду памфлет дуже цінний, його в такій формі друкувати не можна». Вони бояться, що його різкий тон може образити і відштовхнути одна з деяких осіб, допомога яких дуже потрібна партії. Він витяг із вази хризантему і почав повільно обривати пелюстки. Погляд джема спинився на його тонкій руці, і її пройняло якесь тривожне почуття, не мов би вона вже бачила колись такий самий рух. Як літературний твір – Промовив він м'яким байдужим голосом. Цей памфлет нічого не вартий і може подобатися лише тим, хто нічого не розуміє в літературі. А що він когось ображає, то я саме ж цього і хотів. Я вас цілком розумію, але справа в тому, що він може образити не того, кого треба. Овець знизав плечима і прикусив зубами зірвану пелюстку. «А гадаю, що ви помиляєтесь», – сказав він. «Для чого, власне, запросив мене ваш комітет? Мені здається, якраз для того, щоб я викривав і висміював їзуїтів». «Ну, я й стараюся виконувати свій обов'язок, як тільки вмію». «Смію вас запевнити, що ніхто й на мить не мав сумніву у ваших здібностях і добрих намірах. Але комітет боїться, що може образитися ліберальна партія» і що ми втратимо моральну підтримку міських робітників. Ви, пишучи цей памфлет, думали дошколити санфедистам, але багато читачів розуміють це як е, напад на церкву і нового папу. З погляду ж політичної тактики, комітет цього не хотів би. Я починаю розуміти. Поки я виступатиму проти групи духовних осіб, з якими партія тепер не ладить, я можу казати правду стільки захочу, а як тільки я зачеплю її улюблених пастирів церкви, тоді виявляється, що правда – це собака, якого треба тримати на ланцюгу. Блазень був правий, але я згоден бути ким хочете, тільки не блазнем. Звичайно, я можу скоритися постанові комітету, проте мені здається, що він дивиться не в той бік і не бачить перед собою головного». «Монсеньора Монтанеллі». «Монтанеллі?» – перепитала Джема. «Я вас не розумію. Ви говорите про Брізігельського єпископа?» «Так. Новий папа зробив його кардиналом. Мені якраз пише про нього один приятель, що живе по той бік кордону. Хочете послухати?» «Якого кордону? Папської області?» «Так. От що він пише». Він став читати листа, що лежав у нього на колінах, коли війшла джема, і вже з перших рядків почав сильно зайкатися. «Ви незабаром матимете щастя побачити одного з найзапекліших наших ворогів, кардинала Ло Лоренцо Монтанеллі» єпископа Брюзіґелли. Він збир... Овіт раптом спинився і з хвилину помовчав, а потім знову почав страшенно повільно, нестерпно розтягуючи слова, але вже без заїкання. Він збирається в тому місяці відвідати Тоскану в ролі миротворця. Початку він проповідуватиме у Флоренції, де пробуде тижнів зо три. Потім поїде до Сієни і Пізи і через Пістою повернеться в Романію. Монтанелю відкрито належить до ліберальної партії серед духовенства. До того ж він особистий друг папи і кардинала Феретті. При папі Григорії він був у немилості, його тримали в глухій дірі в апенінах. Тепер він одразу пішов вгору. Звичайно, він така ж маріонетка в руках єзуїтів, як і всякий санфедист. Місію миротворця запропонував йому теж який з єзуїцьких отців. Монтанеллі – один з найблискучіших проповідників і небезпечний, як сам Ламбручіні. Його завдання – не дати прохолонути народному захопленню папою і зосередити на своїх проповідях загальну увагу, поки великий герцог не підпише проект який йому збираються підсунути агенти-єзуїтів. Що це за проект, я не міг дізнатися. А далі він пише. Чи розуміє Монтанеллі, на що його посилають у Тоскану, чи він сліпе знаряддя в руках єзуїтів, я не знаю. Він або надзвичайно розумний шахрай, або найбільший осел на світі. Чудно тільки те, що, наскільки мені відомо, він ніколи не бере хабарів і не має коханок. Вперше чую про таке диво. Овід поклав листа і мовчки дивився на джему напівзаплющеними очима, очевидно чекаючи, що вона скаже. — Ви певні, що ці відомості правдиві? — спитала вона. Щодо безаганності особистого життя Монсеньора Монтанелі ні, але і автор листа теж у цьому певний. Ви ж бачите, він робить застереження, настільки мені відомо. Я не про це, холодно відповіла вона, а про місію, з якою він їде сюди. У цьому я цілком довіряю своєму кореспондентові. Він мій давній друг. Один з товаришів по 43-му році. До того ж, його громадське становище дає йому виключні можливості діставати таку інформацію». «Якийсь чиновник у Ватикані?» – майнуло у голові Чеме. «От які він має зв'язки!» «А втім, я так і думала». «Звичайно, це лист приватного характеру», – провадив у віддалі. «І ви розумієте, що...» Про нього можуть знати лише члени вашого комітету. Про це ви могли б мене й не попереджати. Ну, а тепер давайте повернемося до памфлету. Можна мені передати комітетові, що ви згодні зробити в ньому деякі зміни і трохи пом'якшити тон? Чи... А чи не здається вам, сеньоро, що ці зміни можуть попсувати його як літературний твір, і позбавити гостроти як сатиру. Ви питаєте про мою особисту думку, а я прийшла переказати вам думку цілого комітету. Чи можна з ваших слів зробити висновок, що ви з думкою комітету не погоджуєтесь? Поклавши листа в кишеню, він нахилився вперед і дивився на неї пильним зосередженим поглядом, що зовсім змінив його обличчя. «Ви гадаєте? Ви хочете знати, що я думаю особисто? Я не згодна з більшістю в обох пунктах. Я не надаю вашому памфлетові великої ціни з літературного погляду, але вважаю, що в ньому правдиво подано факти і взято вірну тактику. Тобто... Ви цілком праві, що, блукаючи огні цього бурхливого ентузіазму і радощів, заведуть Італію в жахливу трясовину. І я б дуже хотіла відкрито, сміливо сказати правду, хай навіть це образило б і відштовхнуло деяких наших прибічників. Але як член корпорації, більшість якої має інший погляд, я не смію нав'язувати свою особисту думку. У усякому разі я гадаю, що коли все це треба висловити, то стримано і спокійно, а не в такому різкому тоні, як тут. Ви не зможете хвилину почекати, поки я перегляну рукопис? Він швидко перебіг очима по сторінках, і лице в нього похмурніло від незадоволення. Звичайно, ви маєте цілковиту рацію. Це дешевий фейлетон а не політична сатира. Але що ж робити? Коли написано пристойно, ніхто не зрозуміє. Раз папфлет не буде злий, скажуть, що нудно. А коли в ньому буде занадто багато злоби, то хіба це не нудно? Він кинув на неї швидкий, допитливий погляд і враз засміявся. «Очевидно, сеньйора, ви належите до тієї жахливої категорії людей, які завжди мають рацію. Виходить, що, піддавшись покусі бути злим, я ризикую стати таким нудним, як сеньора Гросіні. Ой, не доведи, господи. Ну, не гнівайтесь. Я знаю, що вам мої жарти не подобаються. І знову переходжу до справи. Висновок, власне, такий. Якщо я тільки виконую нападки на окремих осіб, а по суті нічого не зміню, то комітет побоїться відповідальності, і відмовиться надрукувати мій твір. Коли ж я викину політичну правду і не буду лаяти нікого особисто, а всіх ворогів партії гуртом, комітет підноситиме цю писанину до неба, а ми з вами будемо знати, що друкувати її не варто. От вам чудова метафізична задача. Що краще, бути надрукованим і не бути вартим друку, чи бути вартим друку і не бути надрукованим? «Що порадите, сеньора?» «Ви зовсім не обмежені подібним вибором. Мені здається, що коли ви викинете нападки на окремих осіб, комітет згодиться надрукувати цей памфлет, хоч більшості він, звичайно, і не подобатиметься. Я ж певна, що він буде для нас дуже корисний. Тільки вам обов'язково треба кинути цей злостивий тон. Коли ви хочете сказати щось таке, що читач має проковтнути – як велику пілюлю. нащо ж вам одразу залякувати його її виглядом. Він зітхнув і покірно знизав плечима. Я здаюся, синьор, тільки з однією умовою. Раз ви тепер не дозволяєте мені посміятися, то мусите дати мені змогу зробити це іншим разом, коли його пресвященство бездоганний кардинал з'явиться у Флоренції. Тоді вже ні ви, ні ваш комітет не заважатимете мені злословити стільки, скільки я хочу. Це моє право. Він говорив недбайливим, байдужим тоном, висмикуючи з вази хризантеми і дивлячись на світло крізь прозорі прилюстки. «Чому це в нього так трусяться руки?» – подумала Джема, помітивши, як тремтіли квіти. «Невже він п'є?» «Краще поговоріть з іншими членами комітету», – сказала вона, підводячись. «Я не знаю, як вони на це подивляться». «А ви?» Він теж підвівся і стояв, притуливши до лиця ніжні квіти. Вона вагалася. Питання схвилювало її, викликало давні яркі спогади. «Я й сама не знаю», – промовила вона нарешті. «Багато років тому я знала дещо» про Монсеньора Монтанелі, тоді він був ще тільки каноніком і ректором духовної семінарії у провінції, де я росла. Я про нього багато чула від особи, яка знала його дуже близько, і чула тільки гарне. Я певна, що принаймні тоді він був справді надзвичайною людиною. Але це було так давно, і він міг за цей час змінитися. Безконтрольна влада псує людей. Підвівши лице от квітів, овід подивився на джему суворим поглядом. У всякому разі, – промовив він, – якщо сам монсеньор Монтанелі і не негідник, то він знаряддя в руках негідників. Для мене і моїх друзів по той бік кордону це однаково. Камінь на дорозі може мати найкращі наміри, але все ж краще його відкинути». Дозвольте, сеньоро. Він подзвонив і, прошкотильгавши до дверей, відчинив їх перед Джемою. Це дуже мило, що ви зайшли, сеньоро. Може послати по екіпаж? Ні? Ну, до побачення. Джема вийшла на вулицю, повна тривожних думок. Друзі по той бік кордону. Хто вони? І як відкинути камінь з дороги, якщо тільки сатирою? То чому в нього так грізно спалахнули очі? Розділ 4. Монсеньор Монтенелі прибув до Флоренції на початку жовтня. Його приїзд викликав у місті помітне хвилювання. Він був не тільки відомий проповідник, а й представник нової течії з католицьких кол, і народ з нетерпінням чекав від нього викладу нових доктрин. Євангелія любові і примирення, які повинні були вилікувати Італію від усіх нещасть. Призначення кардинала Гітці на посаду римського державного секретаря замість Ламбурчині, якого всі ненавиділи, підняло загальний ентузіазм на найвищий рівень. І Монтанеллі був якраз людиною, що могла легко підтримати цей настрій. Бездоганна суворість його життя – була надзвичайно рідкісним явищем серед вищих сановників Римської церкви і притягала до нього симпатії народу, який звик дивитися на шахрайство, казнократство і брудні інтриги, як на необхідні додатки до кар'єри прилата. Крім того, надзвичайний талант проповідника, чудовий голос і особиста принадність скрізь і завжди робили його популярним. Грасіні, як звичайно, напружив усі сили, щоб залучити нову знаменитість до себе. На всі його запрошення Монтанелі щоразу чемно, але рішуче відмовлявся. Мовляв, що здоров'я в нього погане, та й часу мало. «Ну і все, гідне ж ця подружжя, Аграсіні!» мовив Мартіні, коли вони з джемою ясного холодного недільного ранку Переходили майдан, сеньорії. Ви бачили, як у Леслова вони вклонились, коли під'їхала карета кардинала? Ім байдуже, яка ця людина, аби про неї тільки говорили. Я ще з роду не бачив таких стрільців за знаменитостями. У серпні полювання на Овода, тепер на Монтанелі. Його пресвященство повинен пишатися такою увагою. Адже ж він ділить її з неабиякою з граєю пройди світів. Мене слухали в соборі проповідь Монтанеллі, але величезна будівля була так переповнена жадібними слухачами, що Мартіні, боячись, що у боджеми не розболілася голова, вмовив її піти, не чекаючи кінця відправи. Це був перший сонячний ранок після цілого тижня безпреревних дощів і він запропонував їй просто пройтися по вкритих садами пагорках. «Ні», – відповіла вона, – «я з охотою пройдуся, коли у вас є вільний час, але тільки не по горбах. Ходімо по місту. Монтанеллі повертатиметься з церкви цією дорогою, а я, така сама, як і Грасіні, теж хочу подивитися на знаменітість». «Та ви ж його тільки бачили?» «То здалеку». У соборі така сила люду, а коли під'їхала карета, він сидів до нас спиною. А коли ми гулятимемо поблизу мосту, то, напевно, добре розглянемо його. Ви ж, мабуть, знаєте, що він оселився на Лугарно. Але чому це вам раптом заминулося подивитися на Монтанелі? Я щось не помічав, щоб ви цікавилися славетними проповідниками». «Мене цікавить не славетний проповідник» а сама людина. Хочу подивитися, чи дуже змінився він з того часу, як я бачила його востаннє. А коли це було? Через два дні після смерті Артура. Мартіні стривожено глянув на неї. Вони вийшли на міст, і вона байдуже дивилася на воду з тим виразом обличчя, який завжди так турбував його. Джемма, Люба... Сказав він, трохи помовчавши. «Невже ж ви все життя будете мучити себе з погадами про цю сумну подію? У сімнадцять років усі ми робили помилки. Але не всі у сімнадцять років вбивали найкращого друга». Стомленно відповіла вона і сперлась рукою на кам'яну балюстраду, дивлячись вниз на річку. Мартіні мовчав. Він боявся говорити з джемою, коли на неї знаходив такий настрій. Коли я дивлюся на воду, я завжди згадую, промовила вона, повільно зводячи на нього очі, і раптом, здригнувшись, додала: Давайте трохи походимо, Чезаре, холодно тут стояти. Вони мовчки перейшли міст і попростували понад берегом. Через кілька хвилин Джема знову заговорила. Який у Монтанелі чудовий голос? У ньому бронить щось таке, чого я ніколи не чула ні в одному людському голосі. Мені здається, що в цьому і є секрет його впливу. Голос у нього справді чудовий, погодився Мартіні, ухопившись за нову тему для розмови, щоб одвернути джему від жахливих спогадів, які викликала в ній річка. Та хіба тільки голос? Це найкращий проповідник з усіх, що я чув. Але я гадаю, що секрет його впливу криється десь глибше. Очевидно, може в його житті, що робить його таким не схожим на інших прилатів. Навряд чи серед вищого італійського духовенства, окрім папи, є ще людина з такою незаплюмованою репутацією. Коли я торік був у Романії і проїздив через його єпархію, то бачив, як суворі горяни чекали свого єпископа під дощем, щоб хоч раз глянути на нього або торкнутися його одежі. Він у них, мов, святий, а це не аби що серед романійців, які взагалі ненавидять усіх, хто носить рясу. Я якось сказав одному старому селянинові, типовому контрабандистові, що вони там, очевидно, дуже віддані своєму єпископові, а він каже – «Ми не любимо єпископів. Усі вони брехуни. Але ми любимо Монсеньора Монтанеллі. Він ніколи не сказав неправди і нікого не скривдив». «Цікаво знати», – промовила Джема немов сама до себе. «Чи знає він, що думає про нього народ?» «А чому б йому не знати? Хіба це неправда?» «Неправда». «Звідки ви знаєте?» Він сам мені сказав. Він сказав вам? Монтанелі? Джемо, що це значить? Вона відкинула злоба волосся і повернулася до Мартіні. Вони знову зупинились. Чезаре, ми з вами такі вже давні друзі. А я вам так і не розповіла, що саме сталося з Артуром. І не треба, голубко. Поспішно перебив він її. «Я все знаю». «Вам сказав Джованні?» «Так, перед смертю». «Якось вночі, коли я сидів коло нього, він мені все розповів». «Він?» «Джему, голубко, раз ми вже про це заговорили, я вам скажу всю правду». «Він розповів мені, як вас мучить ця сумна історія, і просив мене бути вашим щирим другом» і відвертати вас від тяжких спогадів. Я старався, як міг, хоча, може, й марно. «Я знаю», – лагідно відповіла вона, намить підводячи очі, «якби не ваша дружба, мені було б дуже важко». «Але Джованні нічого не казав вам тоді про монсеньора Монтанелі, так?» «Ні, я не знав, що він причетний до цієї події». Він розповів мені тільки про історію з шпигуном і про те, як я вдарила Артура, і він втопився. Ну, то я вам розкажу про Монтанеллі. Мене знову повернули до мосту, по якому мала проїхати карета кардинала. Оповідаючи, Джемма весь час пильно дивилася на воду. Тоді Монтанеллі, ще тільки канонік, був ректором духовної семінарії в Пізі, і давав Артурові уроки філософії, а коли той вступив до університету, допомагав йому в навчанні. Вони дуже любили один одного і більше скидалися на добрих друзів, ніж на вчителя і учня. Артур боготворив землю, по якій ступав Монтанелі. І пригадую, якось він сказав мені, що коли б він втратив свого падре, як він завжди називав Монтанелі, то втопився б. Ну про історію шпигуном, ви знаєте. Другого дня мій батько і Бертони, зведені брати Артура, дуже браткі люди, цілісінький день шукали в Дарсені труп. А я сиділа сама в своїй кімнаті і думала про те, що я не робила. трохи помовчала, а тоді вела далі. Пізно ввечері до мене прийшов батько і сказав, «Джемо, зійди вниз». Тебе хочу бачити, якийсь хлопець. У Вітальні мене чекав один студент з нашої організації. Він був страшенно блідий і весь трімтів. Він прийшов сказати мені, що від Джованні з тюрми одержано ще одного листа, де він пише про все, що чув від дозорця про карді, який зрадив таємницю Артурової сповіді. Пригадую, той студент сказав мені: Щастя, що ми хоч дізналися, що він не винен. Батько взяв мене за руку і старався заспокоїти. Він тоді ще не знав, що я вдарила Артура. Я знову пішла до себе і просиділа так сама усю ніч. Вранці батько знову пішов з Бертонами до гавані шукати тіло. Вони все ж сподівалися знайти його. Але так і не знайшли? Ні. Очевидно, його понесло в море. Але вони все ж сподівалися, я сиділа сама у своїй кімнаті, коли війшла покоївка і сказала, що приходив якийсь преподобний отець, але довідавшись, що батька нема дома, пішов. Я здогадалася, що то був Монтанеллі, вибігла через задні двері і наздогнала його коло хвіртки. «Отче Монтанеллі, мені треба з вами поговорити», – звернулася я до нього. Він спинився і мовчки чекав. «Чезаре, Якби ви бачили, яке в нього було обличчя. Він кілька місяців вижався мені. Воно стояло просто в мене перед очима. Я сказала, я дочка доктора Уорена. Це я вбила Артура. І розповіла йому все. А він стояв, мов кам'яний, і мовчки слухав. Коли я скінчила, він промовив. «Заспокойтеся, дитино моя, убив це не ви». А я? Я обманув його, а він дізнався про це. Тоді повернувся і вийшов із саду, не додавши жодного слова. А потім? Не знаю. Не знаю, що сталося з ним потім. Того самого вечора мені розказали, що з ним на вулиці був якийсь припадок, і його непритомного занесли в якийсь будинок поблизу гавані. Це все, що я знаю. Батько робив усе, що міг, щоб полегшити моє горе. Коли я йому все розповіла, він кинув практику і повіз мене до Англії, щоб ніщо не нагадувало мені про минуле. Він боявся, що я теж кинуся в річку. І здається, тоді я й справді могла б це зробити. Потім батько захворів, і я мусила взяти себе в руки, бо більше нікому було його доглядати. А коли батько помер, мені довелося піклуватися про малих дітей, аж поки старший брат не зміг взяти їх до себе. Потім приїхав Джованні. Ми спочатку боялися зустрічатися, бо між нами був страшний спогад. Він так гірко каявся, що написав тоді з тюрми того злощасного листа. Мабуть, спільне горе і з'єднало нас. Мартіні, сміхнувшись, Похитав головою. «Вас, можливо, і справді потягло до нього це спільне горе», – сказав він. «Але Джовані збожеволів ще тоді, як вперше побачив вас. Пригадую, коли він повернувся в Мілан після першої поїздки до Ліворно і так шалено марив про англійку Джемму, що мені ставало аж млосно, коли я чув ваше ім'я. Я тоді мало не зненавидів вас». «О, вже їде!» Карета переїхала міст і спинилася коло великого будинку на набережній. Монтанелі сидів, відкинувшись на подушку, і видно занадто стомлений, щоб звертати увагу на сповнену захоплення юрбу, яка стопилася біля під'їзду, бажаючи подивитися на нього хоч краєм ока. Натхнення, що осявало його лице в соборі, згасло, і сонячне світло – викривало сліди турботи і втоми. Коли він вийшов з екіпажу і пройшов у будинок важкою, млявою ходою старої людини з неможеною тяжкою журбою, Джема повернулась і повільно пішла до мосту. На обличчі їй, здавалося, відбився згаслий, безнадійний погляд Монтанелі. «Я часто питала себе», – промовила вона після короткого мовчання – «Про який обман?» – говорив він тоді. Іноді мені спадало на думку, «Що?» Бачите, дуже дивно, але вони були такі схожі один на одного. «Хто?» «Артур і Монтанеллі. І це не тільки я помітила. Крім того, і у взаєминах між членами їхньої родини вчувалася якась таємниця. Місіс Бертон – мати Артура, була чудова жінка. Я й досі пам'ятаю її обличчя, таке додухотворенне, як і в Артура. Та й характером вони, мабуть, були схожі. Але вона завжди здавалася якоюсь заляканою, немов викрита злочинниця. Жінка її пасенко поводилася з нею так, як порядні люди не поводяться із собакою. А сам Артур був зовсім не схожий на грубих Бертонів, Звичайно, дитиною сліпо віриш у всьому, що тобі кажуть. Але пізніше, коли я перебирала в пам'яті минуло, мені часто здавалося, що Артур не з їхнього роду. Тоді, можливо, він узнав щось про матір, і це було причиною його смерті, а не зрада Карді, зауважив Мартіні. Більше він нічого не міг придумати, щоб заспокоїти Джему. Джема похитала головою. «Якби ви бачили лице Артура, коли я вдарила його, ви б цього не подумали, Чезаре. Можливо, всі мої здогадки про Мантанелії правильні. Очевидно, так воно і є. Але що зробила я, то зробила я». Вони кілька хвилин йшли мовчки. «Любий друже», – нарешті промовив Мартіні, – Якби хоч найменша можливість була повернути назад все те, що зроблено, то варто було б подумати над старими помилками. Але раз це не поправимо, лишімо мертвим мертвих. Це жахлива історія, але принаймні для бідолахів все вже скінчилося, і він певно щасливіший від тих, що канають по тюрмах та у вигнанні. Ми з вами повинні думати, про цих нещасних, а не побиватися за мертвими. Пригадуйте, що сказав ваш улюбленець Шеллі. Минуле – смерті, майбутнє – тобі. Отож, беріть його, поки воно ваше, і думайте не про те, що ви колись зробили поганого, а про те, що можете ще зробити доброго. Схвальований цими словами, Мартіні взяв джемму за руку. Але раптом випустив її і відсахнувся, почувши за спиною холодний, муркотливий голос. «Монсеньор Монтанеллі, безперечно такий, як ви кажете, любий докторе, він, власне, занадто гарний для грішної землі, і його слід було б чемно провадити до кращого світу. Я певний, що він там справить таку саму сенсацію, як і тут». Є, мабуть, чимало древніх духів, яким ніколи не доводилось бачити таке чудо, як чесний кардинал. А духи найбільше в світі люблять новинки». «Звідки ви це знаєте?» – почувся голос Рікардо, в якому було ледве приховане роздратування. «Із святого письма, любий доктор, якщо вірити Євангелію, то навіть найповажнішим духом – Подобаються химерні сполучення. Ну, а чесність і кардинали це сполучення досить химерне і так само неприємне на смак, як і раки з медом. А, сеньор Мартіні і сеньора Болла, правда, чудова погода після дощу. Ви теж ходили слухати нового Савоноролу? Мартіні круто обернувся. Овець сигарою в зубах і оранжерейною квіткою в петлиці простягав йому тонку руку в елегантній рукавичці. Сонце грало на його бездоганно блискучих черевиках і осявало усміхнене обличчя відбитим у річці світлом. Він ставався Мартіні не таким бридким, як завжди, і особливо самовдоволеним. Вони привіталися за руку, один дуже чемно, а другий похмуро. Раптом Рікардо вигукнув, сеньори болі, здається, недобре. Обличчя в неї було таке бліде, що, здавалося, з-під капелюха аж синюватим, а зав'язані на шиї стрічки трепотіли так калаталося серце. Я поїду додому, ледве чутно вимовила вона. Покликала екіпаж. І Мартіні сів поруч джеми, щоб провести її додому. Коли Овід нахилився, щоб поправити її пальто, що звисало на колесо, він зненацька глянув їй в очі, і Мартіні побачив, як вона, немов охоплена жахом, відсахнулася від нього. Чемо, що з вами? спитав він її по-англійському коли коляска рушила. Що він сказав вам, той негідник? «Нічого, Чезаре. Він тут ні до чого. Я злякалася». «Злякалася? Так. Мені здалося». Вона прикрила рукою очі, і він мовчки чекав, поки вона заспокоїться. Лице їй поступово набирало кольору. «Ваша правда, Чезаре», – промовила вона нарешті своїм звичайним тоном, «ні в якому разі не треба заглядати в жахливе минуле». Це розхитує нерви, вважаються неймовірні речі. Чезари, ми більше ніколи не будемо говорити про все це. А то я вбачатиму схожість з Артуром у кожному обличчі. Це якась галюцинація, кошмар серед білого дня. От зараз, коли до нас підійшов цей відразливий франт, мені здалося, що це Артур.